Новият закон 18 август 1939 г. Рилски езера Съзерцание Днес всички хора искат да бъдат физически здрави. Те казват здрав дух в здраво тяло. Физическото здраве се обославя от два елемента. От въздух и от храна. Следователно, ако диша правилно и ако се храни правилно, човек ще бъде здрав. Дишането и храненето са два процеса, които съществуват и в духовния свят. Вътрешната или духовната страна на дишането е правилното мислене. Вътрешната духовна страна на храненето е правилното чувстване. Значи между дишането и мисленето, както и между храненето и чувстването, съществува тясна вътрешна връзка. Ако дишането не се придружава от вътрешна мисъл и ако храненето не се придружава от вътрешно чувство, тия два процеса не се използват правилно. Обаче ако човек свърже дишането с стремежите на своя ум, а храненето са стремежите на своето сърце, и двата процеса ще се извършат правилно и ще имат добри резултати. Тогава можем да кажем, че всеки човек, който от една страна диша и мисли правилно, а от друга еде и чувства правилно, той е здрав и физически и психически. За да избегнат болестите и страданията, хората търсят причините, които ги създават. Те знаят, че като махнат причините, и страданията ще изчезнат. Две причини произвеждат болести и страдания. Едната е физическа, неправилно дишане и хранене. Втората причина е психическа, неправилно мислене и чувстване. Храненето е свързано с сърцето, а сърцето с душата. Дишането е свързано с ума, а умът с духа. Следователно, хармоничен живот е онзи, в който човек е успял да съпостави в правилна връзка процесите дишане и хранене по отношение на силите на душата и на духа. За да придобие тази хармония, човек трябва да се свърже с уния хора, които са здрави, умствено и сърдечно. Той трябва да наблюдава как диша и как се храни здравият, а не болният човек. Той трябва да наблюдава как се изявяват мислите и чувствата на здравия, а не на болния човек. На болния може само да услужвате. Но не се свързвайте с него. Какво ще спечелите, ако изучавате една празна кисия? Какво ще спечелите, ако седите при сух, сух извор? Има смисъл да изучавате пълната кисия. Има смисъл да седите при живия извор, който непрестанно блика. Празната кисия, пресъхналият извор са болните хора, от които нищо не можете да придобиете. Пълната кисия живе извор със здравите хора в света, от които всякога можете да се ползвате. Празната кисия трябва да отиде при пълната, а сухият извор при живия. Това е божествен метод, който трябва да се приложи. Съвременните хора не успяват в живота си, понеже държат празните кисии затворени. Празната кисия е щерна, която очаква времето си да се напълни. За да се напълни, щерната трябва да бъде свързана с някоя къща, дето има живот. Същото се отнася и за човека. Докато не е свързан с разумния живот, човек всякога ще бъде празна кисия. Празна щерна. Всички отрицателни прояви, безверие, съмнение, недоволство, са причина за прекъсване на връзката на човека с разумния живот. Казано е в писанието. Ние живеем и се движим в Бога. Прекъсни ли се връзката си с Бога, човек всякога остава празна щерна. И тъй, страданията крият в себе си възможности за човека. Докато не е използвал и разбрал възможностите в себе си, човек страда. Щом ги използва и разбере, страданието му се превръща в радост. Радвайте се на малките страдания. Приемайте ги с любов, защото от Бога са дадени. Ако не можете да приложите любовта си, дето трябва, защо ви е тя? Колкото малка да е любовта, тя трябва да се приложи на такова място, дето може да действа. Ако десетки години наред поливате един камък с вода от любов към него, какво ще му предадете? Ако постоянно целувате и прегръщате този камък, какво ще му предадете? Най-многото, което можете да направите е да образувате малка тръпчинка в камъка. Целувката и прегръдката на човека не е за камъка. Ако някой човек е в състояние на камък, трябва ли да го целувате и прегръщате? Трябва ли да очаквате от камъка любов? Който се е опитвал да застави камъка да го обича, той всякога е излизал от опита си с глава. Дървото за познаване на доброто и на злото не представя нищо друго освен лошите хора в света. Значи Бог е забранил на човека да се храни с плодовете на лошите хора. За да бъде здрав, човек трябва да се храни само с плодовете на добрите хора. Сега и на вас казвам – хранете се с плодовете на добрите хора. Това е новият закон в света. Къде трябва да търсите лошите и добрите хора? Лошите и добрите хора не са вън от вас, но вътре в вас. Лошите хора са вашите лоши мисли и чувства. Следователно не очаквайте нищо добро от вашите лоши мисли и чувства. Доброто можете да получите само от вашите добри мисли и чувства. Беседата е изнесена на 18 август 1939 година в 5 часа сутринта Рила, седимте езера.